а з тими самими церемоніями, які ми описали вище. Хор супроводить все це піснями. Тому що подарунки від молодої бувають завжди тільки рушники. А здається, можна гадати, що ми маємо тут тільки ще раз повторену церемонію в'язання, пристосованого тепер уже до цілої родини молодого. Починають потім розплітати косу молодій коли цього не зроблено раніше, як це ми вже вказували, або коли це не має бути зроблено трохи пізніше. Зав'язують їй на голову серпанок, звичайний для молодиці. Церемонія ця відбувається так. Староста благословляє починати. Молоду садовлять, найчастіше на діжі, застелені кожушиною. Підходить молодий, виймає з коси стрічку, що була туди вплетена, та бере її собі. В деяких місцевостях, де дівчата носять у косах багато бинд, як от особливо на правому березі Дніпра, сама мати виймає їх з коси молодої. «Мати дочку годувала, – каже пісня, – нині ворогом її стала, бинди з кис її виймала». Білим серпанком в'язала. Дві сважки стають коло молодої. Кожна тримає хліб під пахвою. Вони розчісують молоді волосся, мастять маслом, а потім одна з них бере гребінь, зачісує ним молодого, а після того тим самим гребенем чеше волосся молодій. Примітка. В Абісіні священники відрізують у молодого трохи волосся зверху голови, а також у молодої з того самого місця. Потім мочать його в медовому вині і кладуть волосся молодого молодій, і навпаки, на те саме місце, де воно було відрізане. Після цього вони кроплять їх священною водою згідно з своїм обрядом. Сварки чешуть так по черзі. Тричі під час цієї церемонії переміняють хліб, кожен раз цілуючи його. Потім на лівому березі Дніпра заплітають волосся молодій не в одну косу, як це роблять всі дівчата, а в дві. Молода мусить конче плакати під час цієї церемонії. Після того беруть очіпок, і намагаються вдягти його на голову молодій. Але вона зриває його з голови та відкидає геть від себе на поріг хати. Коли їй почнеться це зробити, а порубки, що стоять коло порога, заберуть очіпок, то молодий мусить викупити його, давши їм трохи грошей. Нарешті після того, як молода відкинула очіпок тричі, його остаточно вдягають їй на голову і тоді підходить до неї мати з наміткою і покриває нею дочку, перед тим перехрестившись. Примітка. Намітка стародавнє вбрання замужніх жінок на Україні, що ми вже його бачимо і на малюнках та фресках 11 12 віків. Наприклад, на портретах князя Святополка та його родини в славетному зборнику Святослава. Тепер намітка майже вийшла з ужитку. Її замінили тепер майже скрізь маленькою хусткою, з якої зав'язують щось на кшталт малого тюрбана, і ця форма тільки почасти модифікується в ріжних місцевостях. А тепер намітку носять тільки жінки дуже літнього віку, та й то скорше як ритуальне вбрання – на весілля чи на похорон. Взагалі ця намітка, що її вдягають на весіллі – Переховуються аж до похорону жінки. Наміткою покривають молоду поверх очіпка, і вона так само, як і раніше, мусить протилитися цьому. Часто, перш ніж начепити намітку, нею помахають кілька разів над головою молодої. Вбравши молоду в намітку, іноді ще надягають їй шапку молодого але вважалось би з боку молодої за образу для молодого та за велику невічливість, якби вона спробувала скинути її з себе.